«Терезка сідлає номада». Один. Він витер заслинені губи. «І ти можеш це пояснити?» – спитала Терезка. «Звичайно, але навіщо?» «Ну, просто так, для мене». «Мені здається, курсант перестав вірити у силу тяжіння». Точніше, перестав їй довіряти. З вицями таке деколи буває. Раптом кущі затріщали. Тереска здригнулася. Крізь зарості в їхньому керунку продиралася якась жінка. За хвилину жінка повністю вилізла з кущів і спинилася перевести подих. «Добрий день!» – голосно привітав її Антон. Жінка глянула на нього і кивнула головою. Тереза зміряла з'яву поглядом і відчула, як у голові зсунулися плити. Стало тихо, свист у вухах і лопотіння крил. Кажани чи ворони. Жінка виглядала років десь так на п'ятдесят, сива, з розлізлою завивкою і сірим, як старий циферблат, обличчям. У правій руці вона тримала плоскогубці з сіроблакитними ручками, у лівій – незапалену сигарету. «Прилуки», – відмітила Тереска, – «будь особливим». Жінка з певним острахом окинула їх поглядом. «У вас не буде вогню, нарешті наважилася та. Антон, припалюючи дрібно тремтячу цигарку, сказав. Не стійте, сідайте он, покуріть з нами, розкажіть щось. Я Антон. А оце от Тереза. А мене Марією звати. Розказать? перепитала вона, розкурюючи сигарету. Та що вам розказати, діти? А от що на душі лежить, то й розкажіть. Жінка знову недовірливо глипнула на Антона, але той вдумливо курив. Перехопивши її погляд, він підбадьорив кивком голови. «Ой, що на душі лежить? Дуже тяжко мені на душі, діти!» «А що таке?» «Та маю такий клопіт дома, нема спокою! Ой, нема дома у мене спокою! Зі свекрухою сваримся! Маю сина!» То він у них живе, і не знаю, як то тепер буде з такою невісткою. А що? Невістка не здала? Та ні, невістка хороша така, на роботу ходить, вище образування має. А мій син простий такий, він плотник. Знаєте, тут недалеко шосте училище, то він його окончив і зараз працює. А що? Може, з чоловіком ви недобре живете? Жінка махнула рукою з плоскогубцями і подивилася кудись у бік, ніби не бажала чіпати цю тему. Зітхнувши, вона заговорила більш упевнено. «Ну, то дуже довго розказувати, але, як уже почала, я тобі так скажу». Жінка зиркнула Терезів в очі і торкнулася її руки плоскогубцями. «Чоловік мій п'є». «Що, сильно?» Ну так не дуже, але деколи як напивається, то може й мене вдарець, може й батьку. Але то все не його вина, бо він п'є через свікруху, і отець його теж п'є. А чого? Жінка знову затяглася і струсила попіл. Я вовше багато не курю, сказала вона вже цілком по-свояцьки. Тільки в маї почала. Я сама з Бреста, з Білорусі. Та? З тридцять дев'ятого. Ну, то й переїхала я до Львова, стала тут роботець, познайомилася зі своїм мужем, і ми дуже сильно любили одне одного, і нам усі сильно завидували. Ну, вже коли син народився, то нам видали нову квартиру, муж на електрон пішов, став у вочерідь на машину. Ну, і все у нас дуже складувалося. А потім син поженився. А свєкр і свікров такі були щасливі, але я то почувствувала. Я тільки зайшла до них на квартиру, а свекруха так на мене глянула, що я поняла, ми з нею природжені враги. Спочатку то вона там бігала, випитувалась, як здоров'я, радилася з мною, чай пили, секретнічили. Але я душою чувствувала, що то все нещиро. І в нас у хаті з чоловіком почалися проблеми. «Муж пить начав. У мене зриві почалися. Тоже пить пробувала. Да так, що й на Кульпарківську мене возили». «А скажіть», – перебив її Антон, – «оті всі ваші невдачі, вони ж від свекрухи?» «Та, то тільки від неї зміюки такої». «А ви як вважаєте?» Чи не пов'язано це з тим, що можна окреслити таким посполитим словом, як «вроки»?» Жінка завмерла і міцніше стисла плоскогубці. Вона втупила погляд на Антона і відкрила рота. «Ну та, іменно, тільки так!» Вона, як на мене глянула, я зразу поняла. «От так і поняла, ми враги!» «Ну та, тут і почались усі проблеми!» Син мій, так він ніколи не пив, а потім пішов у такі запої, що страшно згадуваць. І сват мій, до речі. А чоловік? А, чоловік, та він вообще олігофрен у мене. Він су мною на дурці лежав, я в наркологічному, а він в отому, де психі. Та ще й сват мій по мусорникам лазець. Я йому кажу, тату, та не чіпайте то, не беріть до хати. Бог відзнає, які люди то перед тобою мали. Ну, так то ж разні енергії нехороші, інфекції. Ну так? Тереска загіпнотизовано кивнула. Антон непомітно щепнув її за литку, але Тереска не реагувала. Вона відчувала, як переживання жінки, що секунди стають їй ближчими ближчими? І ближчими. А часто ви тут гуляєте? «О, щовечора! Відколи куриць почала. Ще як з мая!» Тереска несподівано порснула сміхом. «А що ти смієшся?» – спитала жінка, докурюючи сигарету. Тереска тільки щойно зрозуміла, що вся увага жінки дивним чином зосередилася на ній. «Чого ти смієшся? Я дурна! Мене на дурку забирали!» «А з чим? З алкоголізмом?» – спитала Тереска. Власний голос здався незмірно далеким. «Ну, три рази з алкоголізмом, а сім раз із нервовим сривом. Я плакала, не могла перестати плакати, рідних не узнавала. Спала дуже багато, зривалася, втікала з хати, нікого не помнила». Тереска відчула, як її накриває повільна хвиля таких причандалів, Наче вона самотужки втулила руру-дуру. Тереска повністю ототожнилася із жінкою. До її середини, до того найчутливішого місця душі, яке називають серцем, на тонкій струні причепили важкезний рояль. Тереска недовірливо перепитала. «Скільки, скільки, кажете, ви мали нервових зривів? Сім?» «Да, я мала сім нервових зривів!» Слова, мов блискавки, проскочили всередину, і Тереска відчула, як трискай, як тонка струна обірвалася, і Гранд-Рояль зі свистом полетів униз. Її ликнула така легкість, що Тереска заверещала. «Проривайся! Проривайся!» Лоскочуча легкість виявилася чистим пухнастим божевіллям, уздовж котрого вона пролетіла на шаленій швидкості. Прийшло просте знання, не думання, а пізнання. Я пережила сім нервових зривів, один за одним, і я залишилася при здоровому глузді. Я пережила їх і не збожеволіла, я не збожеволіла, о Боже, я не божевільна, не божевільна. Радість і полегшення навалилися на неї незмірною ношею, перед очима потемніло і...